Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. márk Belső közlés Jó estét kívánok, köszöntöm a belső közlés mai vendégét, Józsa Márta írót, szerkesztőt, a magyar televízió volt munkatársát, irodalmi műsorok és az ex szerkesztőjét. szerkesztőjét. Középiskoláskor a publikál, a 80-as évek elején hagyta el az elhagyhatatlan várost, Kolosvárt, áttelepült, emigrált, Pécs, majd Budapest lett lakóhelye, otthona. És ahogy ezt megszokhatták, friss írásokat és a számára fontos zenéket hozta magával, Tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. Nézem azt a kislányt, bár sohasem lett volna gyerek, így kezdődik regényed az amíg a nagymami megkerül, és azt hiszem, hogy ennek ellenére, a nyitómondat ellenére megkerülhetetlen a te gyerekkorod, Kolosvár, illetve az az első tizen vagy huszon éved, amit Kolosvár adott vagy nem adott meg neked. Tehát, hogy szeretném, hogy egy picit így az elején elhelyeznénk azt, ahol te éltél, meg azt, amért majd átjöttél. Kolozsvár az egy, már az én életemben is három különböző helyszín volt, azt hiszem, legalábbis, hogyha úgy tagoljuk, hogy a 60-as évek Kolozsvárja, a 70-es évek Kolozsvárja és a 80-es évek Kolozsvárja, az valószínűleg kulturális tekintetben és a közhangulat tekintetében is különböző helyeket jelentett. A 60-as években azt gondolom, persze én akkor voltam kisgyerek, hogy akkor még bármi lehetett volna, legalábbis ahhoz képest bármi, hogy ebben a blogban a kelet-európai kommunista blogban helyezkedett el, de ott volt, ugye főként a 68-as nyitás, az ott is létezett, és akkor ez egy reménytelibb időszak volt. A 70-es évek az gyakorlatilag talán konszolidáltabbnak tűnhet, az, a 70-es évek korosvárja az mindenkinek egy tulajdonképpen nem csak az én korosztályomnak hanem a nálam idősebbnek is az aranykort jelentette, legalábbis kulturális tekintetben, és legalábbis az emberi kapcsolatok létrejöttének tekintetében. Én 80 adat állom a saját érzéseimben, de gondolom, hogy, hogy azért mások is azt a pillanatot, amikor viszont már elkezdett rohamosan, tombolni azaz, az a politikai őrület, ami a későbbi viccek romániáját is meghatározta és jellemezte, és ez persze párhuzamosan járt az élet színvonal drámai romlásával is. És hát ez tartott 89-ig a forradalomig, te 83-ban hagytad el Kolosvárt, amivel indítod ezt a regényt, ö, regényt hogy sose lettem volna gyerek. Ez jelentette azt, hogy ahogy ti éltetek, hiszen te indultál avval a handicap a mamád, kitelepítettek egy Kolozsvár melletti helyre, és ott tanított, szegénységben és politikailag mondjuk hátrányos helyzetben nőttetek föl. Erre szól a gyerekkor, vagy miről? Azt gondolom, hogy bár... Bár kétségkívül nagyon szegények voltunk, és nagyon sok mindent nélkülöztünk, és nem a húsa, a kenyérre és az egyebekre gondolok ilyenkor, hanem arra, hogy nyugodt családi légkörben élhettem volna végső soron szerencsés vagyok. Tehát egy nagyvárosban nőttem fel, ahol nagyon sok barátot tettem szert, mert egészen fiatal koromban középiskola legelejétől olyan barátokra, akik egy is meghatározóak az életemben, és, és jó hangulatban éltem. Ellenben tulajdonképpen ez a gyerekkor ebben a könyvben az én szándékaim szerint két dolgot szeretett volna jelenteni, nyilván többet is, de most kettőt mondanék el ebből. Az egyik az, hogy nagyon fontosnak tartottam volna szakítani az a mitikus erdélyéről való közbeszéddel, ami egyébként nem teljes egészében már, mert már sok hasonló hangvételűres született, de azért mégiscsak jellemezte a nosztalgikus erdély irodalmat, erdélyképet, és így tovább. A másik pedig, hogy én ezt tulajdonképpen nem teljesen Kolozsvár könyvnek és nem is erdélykönyvnek tekintem, hanem a pedofil hatalom, tehát a hatalom pedofiliája, és az a hatás, ahogyan fölnő a gyerek a kommunizmus idejében. Erről szól. Elég sok idő eltelt azóta, hogy te emigráltál 83 óta, és az is szerintem nagyon érdekes, hogy most, amit te is említettél, több olyan könyv jelent meg, például Tomp Andréának a regénye, vagy egészen a közelmúltban Bodor Johannának a könyve, ami hasonlóképpen mutatja be a diktatúra éveit. Kellett -e ennyi idő az eltávolodáshoz, egyszer csak most eljött az idő, a véletlenek összejátszás, hogy ez a három könyv majdnem, hogy egy időben, jelent meg a könyvpiacon. Ragománnak a fehér királyát is egyébként ide szokták sorolni, mert az az, az, valami az korábban. A nyitány, é, Igen, igen, igen, igen. Egyébként nem tudom. Valószínűleg föl, vagy megjelent a piacon egy olyan nemzedék, akinek másfajta látás, mondja, másfajta iskolákba járt. Azért a fiatalságának jelentős részét már nem a kommunizmusban töltötte, elszokott, vagy nem akar feltétlenül abban a típusú képes beszédben kommunikálni, amiben egyébként az erődeink kommunikáltak, és így tovább. Mert van egy-két olyan író, mint mondjuk Bodor Ádám, akik szintén megváltoztatták az eddéről való beszédet. Igen, helyesen. Most egy kis zene következik, Lajgó Félix és a Tőle is a Madárnak című dal következik. Utána visszajövünk. Jó vendége, ma este Józsa Márta, és ott tartottunk, hogy a te Kolozsvárod, a te Erdélyed, a te akkori Romániát 70-es, 80-as éve, és a már idézett regényed, egy nagyon fontos szereplője, maga a szemüveg, ami szemüvegen keresztül nagyon sokféleképpen látod és láttatod azt a helyet, amit elhagytál. Egy ennyi év távlatából, milyen az a szemüveg, amin keresztül ezt a Kolosvárt látod, meg azt a 80-as éveket, amiben nagyon sok nosztalgia is belekerült a nagyon-nagyon nehéz mondatok mellé? Persze ennek is voltak perílusai, mert azt talán elég fontos elmondani, hogy amikor én 83-ban eljöttem, akkor engem kitiltottak azzal, hogy, hogy örökre kitiltanak Romániából, ezért volt hét olyan évem, ugye 90-ig értelemszerűen, ameddig arra kellett gondolnom, hogy én nem fogok oda visszamenni, vagy a belátható időn belül nem megyek oda-vissza. Bocsánat, és kiket hagytál ott? Hát az édesanyámat testvéreimet hagytam ott, aztán később után őket áthoztam, mert nem nagyon volt más megoldás arra, hogy bármikor is találkozni tudjunk. Úgyhogy... Úgyhogy ez volt a nehéz kiképzés, mert azért mégiscsak 22-23 éves voltam ebben a periódusban. Nagyon rossz volt, mindig arra vágytam, hogy majd én is, mint a többiek, majd megyek vissza, és elmesélem a magyarországi élményeimet, de ez nem történhetett, meg ennél fogva volt egyfajta distanciám is, ahogy ezt szemlélni tudtam. Aztán utána volt ugye a 89-90-es eufória, amikor hazamehettem, akkor is abban az időben éreztem nosztalgiát. Ma már nem érzek nosztalgiát, az igyekszem úgy viselkedni, mint aki otthon van itt is, meg ott is, ez természetesen én nincs teljesen így, de, de igyekszem ápolni, vagy újra fel kellett vennem persze egy csomó mindenkivel a kapcsolatot, igyekszem járni, amilyen gyakran csak lehet, ez persze nem jelent évi egy-kettőnél többet, mert hát hiszen annyi hely van a világom, és nagyon nagy érdeklődéssel figyelem azt, ami ott történik, és mindig roppant büszke vagyok, hogyha, hogyha ott meghívnak valahova, vagy mit tudom én, vagy közlök, vagy bármi egy. Tehát ez, ez mindig jól esik, ugyanakkor azt is érzem, hogy, hogy, hogy azért nem vagyok én már ottani, tehát nem, nem vagyok ott benne az ottani mainstreamben, nem vagyok benne a, a mindennapos diskurzusban. De a kapcsolatrendszerem azért szerintem van. Azt megtartottad 83 és 90 között, és azért egy pillanatra térjünk oda-vissza, hogy az emigrálszót használod, hiszen te nem áttelepültél, perszonalon gráta lettél, de miért is? A 80-as évek elején az első és lényegében egyetlen erdélyi szemizletmozgalom, értvett személyzetkiadása az ellenpontok volt az, amelynek környékén én sertepert értem, és akkor ez volt ennek a dolognak az oka, úgyhogy én egy hontalan útlevéllel 83. április 22-én elhagytam Romániát, és kész, tehát utána azzal, hogy nem mehetek többet vissza. Egyébként az azóta kikérett papírjaimban, Benne szerepel az is, hogy már, mint a szekulitától kikért papírjaimban, hogy öt évre tiltottak ki, de nekem azt mondták, hogy örökre. Nyilván, hogy az öt évet aztán hosszabbították, de valószínűleg nem volt ilyen forma nyomtatványuk, hogy örökség, örökké valóság. Ez egy bélyeg volt, amikor átjöttél, vagy megtaláltad azokat az ellenzéki köröket, 83-ban is egy egyenes út vezetett. Mennyire volt a te hasonló azok ki, a Erdélyből áttelepült értelmisségieké, akik nagyon hamar itt ellenzék köré szerveződtek. Hát én ismertem sok mindenkit, mert azért az ellenpontok az a beszélő segítségével működött, és jártak ott át emberek, és különböző házi bulinak átszázott beszélgetésekben nagyjából tudtuk, hogy miről van szó. Csak hát én nagyon fiatal voltam akkor még, és a lényegében az első számú feladatom az az volt, hogy elmenjek valami egyetemre és elvégezzem. Úgyhogy ennek kapcsán én Pécsre kerültem, és akkor nem voltam benne a budapesti fősodorban, de hát jártam én is mindenhova, ahol általában jártak az emberek, tehát ilyen különböző lakásokban, ahol, ahol megbeszéltük azt, hogy mi történik itt. Akkoriban kezdett el visszajönni a nyugat-európai emigrációból is többen, és őket is érdekelte lényegében az erdélyi helyzet, úgyhogy persze. voltak a kapcsolataim. Látszólag nagyon sokfélét csináltál, a 8.03-as átjét jövetelettől napjainkig, de azért azok nagyon-nagyon egyfelet tartanak, tehát a tanárságot, az újságíró, az a szerkesztő, a dokumentumfilmcsinálás, az mind-mind... Azt gondolom, hogy az él olvasatomban arról szól, hogy valami nagyon érzékeny témákat találsz, valami nagyon aktuális kérdéseket dolgozol föl. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ez az ezer lábonállás mégiscsak két lábonállás lehet. Hát meg én nyugtalan vagyok és kíváncsi. És lényegében ez nyilván egy csomó helyzetben hátrányt is jelent, de nem tudok egy valaminnel megakadni. Másfelől pedig van egy erős közéleti érdeklődésem, tehát egész egyszerűen érdekel a világ és érdekel a mások. Kérdezik tőlem azt, hogy hogy tudtam annyi évet eltölteni politikai újságírással, illetve hírhírhát térműsorszerkesztéssel a Tv3-ban és az estében dolgoztam ilyesmiben, illetve még a PGTV-ben is ilyenekkel kezdtem a pályámat. Azért, mert érdekel. Mert, mert pontosan ez a 80-as évek elején kialakult valamilyen. Hát nem, ma már társadalmi felelősségvállalásnak neveznék, de ezt nevezhetjük. Nevezhetjük tulajdonképpen vagányságnak is, a macska bajsz a huzigálása iránti óvatatlan vágynak is, vagy bármi egyébnek, tehát a hatalom, hatalom bosszantása iránt. Egy picien provokatív rosszaság, Hát igen, nem nagyon szeretem az autóliter magatartást. És mindig megpróbálkozom egyrészt megérteni, másrészt megérteni, nem megérteni, érteni próbálom azt, hogy mi miért történik, és azt is érteni, próbálom, vagy felfedni, hogy mit lehetne tenni ez ellen, vagy pedig, hogy egyes kérdésnek hány és hány oldala lehet, ezek érdekelnek. Határfeszegetés, vagy határátlépés? Én azt gondolom, hogy feszegetés. Uh -huh. Nem hiszem, hogy távol tartanám magam a határátlépéstől sem, de egyrészt annyira nem vagyok bátor, és meg annyira most így hirtelen nem üt eszembe, hogy mely az az eszköz, amelyel át tudnék igazából lépni egy határt. De, hogyha megtalálom, akkor megteszem. Egy személynyi időre megszakítjuk. Nem tudom, hogy gonoszságról vagy szabadságról szól-e a, amit te választottál. Mócárt varázsfólájának a nyitányát fogjuk most hallani. <laughs> ¶¶ Józsa Mártával beszélgetünk, és a politikai újságírásról volt a varázsfóval előtt szó, mintha egy kis időre talán a szép irodalom az háttérbe szorult volna, pedig ö, gimnazista korodóta publikálsz. Az Amíg a nagymami megkerül, a többször beszéltünk a néhány éve megjelent regényedről, abban nagyon-nagyon-nagyon sok utalás van a varásfóvalára, Egyet, itt néhány mondat erejéig is választottam, legesleg inkább az ég szeretném elejénél a varásfúvalából nagyon gonoszul, a bosszúról. Tehát, hogy mi mindent takar az a varázsfúvola, ami nem csak egy zene, azt gondolom a te kapcsolódásodban, miért ezt hoztad, és miért jelenik meg minden írásodban? Minden élásokban gondolom, nem igen, jelenik megnyilván re... sokszor, mert számomra nagyon inspiratív, és annyi mélysége van meg, annyi, annyi rejtélyes mondat van benne, annyi hangz és hangzás, én nem értek az zenéhez, de zenefogyasztó vagyok, és ebben a minőségemben mindig tud nekem meglepetést okozni, egyszerűen közel áll a szívemhez. Itt a gonoszról írsz, hát ez lehet a szabadságnak is mondjuk az allegóriája. Persze, hát alapvetően a szabadság a fontos benne, nyilván így van. A szép irodalmi vonal az háttérbe került, vagy csak nem volt hova publikálnod, amikor átkerültél, átjöttél. Annyi minden történt, én mindig is írtam és olvastam, de én egy rettenetesen nehezen elengedős vagyok, tehát egyfelől nagyon nehezen engedelk egy kéziratot. Mindig küzdöttem ezzel. nagymamám is ott ült éveken keresztül valahol, amíg várta, hogy valakinek oda merjem adni. De papíron vagy a fejedben? Papíron. Papíron is jult, jult is, mert persze előtte nyilván a fejemben ült. Ö, másfelől pedig abban meg rendkívül gátlásos vagyok, hogy csak úgy bekopogjak. Tehát most már egy könnyebben megy, mert amióta az ember ugye publikál meg minden, akkor az úgy megy, de hogy ismeretlenül oda menjek. Ö, évjú fiúkoromban, amikor elkezdtem publikálni, akkor az volt a szerencsém, hogy, hogy voltak ilyen pályázatok, és akkor, hogyha az ember oda vekülte a művet, és hogyha ott nyert, akkor az egyszerűbb indulás volt. Itt valahogy így nem volt, vagy, vagy nem is tudom, ez is hogy Pécset voltam, és akkor azért mégiscsak ott azért publikáltam korábban is pécsi lapokban, de itt Budapestet ilyen szempontból nehezebben vettem be. De azért aztán jöttek a nagyon jó lapok, az és, a narancs. Hát a holmi volt egyébként igazán a náttörés, tehát akkor már így komolyabban vettek, de én egyébként az isben, annak előtte, hogy szép publikáltam volna, elég sok riportot meg és ilyesmit is közöltem, tehát ők inkább engem úgy ismertek. Aztán nyertem is valami soros díjat valamelyik riportommal. És akkor ö, hoztál egy írást, és megkérlek, hogy ezt olvast fel. Jó, akkor felolvasok, ez egy újabb írás, az a címe, hogy az igazi rekkents, és akkor mondom, Csíkországból Bukarestbe hogy ezek a gyermekek mennyi marhaságot tudnak össze-vissza fecsegni, aztán az ember kínlódjon a fordítással. Az író embernek aznap már másodszor fogyott ki a golyóstolla. Néha úgy érezte, hogy leesnek az ujjai, mint egy leprásnak, és átkozta magában a percet, amikor megtanították a betűvetésre pedig az ad most neki kenyeret. De milyen élet az, amikor az emberi sorsok leírásának piszlicsári vonatkozásaival kell tölteni, éjszakában nyúlóan a munkanapjait, gondosan ügyelve minden egyes árnyalatra, minden igyeidőre, mert annak igenis jelentősége lehet. Egy gyakran komoly feltörést okoz a hangulati árnyalatok, a beszédmód emocionális leírása, sőt igenis van jelentősége a csend árnyalatainak is. Nagy felelősség ez. Úgy kell leírni, hogy mondva vagyon, közérthetően, pontosan, stilisztikailag árnyalt, politikailag feszes, mégis élvezhető módon. Arról nem is beszélve, hogy mindez fordításban történik, olykor a kulturális megfeleltetésekre, az eltérő kulturális kódok egyeztetésére is szükség van. Hogy jön például a Mikulás Trianonhoz, és hogy vajon hogy mondják románul a passzományt? Érti ő, persze, hogy érti, hogy fontos megtudni, hogy miket hallgatnak otthon a gyerekek, de locsognak ezek sajnos össze-vissza, alig lehet kihámozni a lényeget. Nagyon nehéz szakma ez. Óra szám hallgatni egy ostoba gyerek motyogásait a recsegős orvószalagról, tekergetni ide-oda, néha alig értene, mit mond. Holott ez megengedhetetlen, neki kész és teljes munkát kell letennie, az ember eré. Olyan az ő munkája, mint a patkoló Kovácsi. Ha nem veri be jól a patkószöget, akkor elvész, ló, lovas csata, haza, hát kell ez neki. Elvégre az olvasó ember is ember. Tudja jól, hogy az is nehéz kenyér. Hiszen az szónak több rétege is van, fel kell figyelni a rejtett összefüggésekre és az árnyalatokra, nem szabad átcsiklani a legjelentéktelenebbnek tűnő filmmondatokon, egy-egy igekötő is jelentősen módosíthatja a jelentést. Azon kívül az író ember is tévedhet, és akkor félesikrik az olvasás, és meg az olvasat, és már is kész a baj. Ráadásul ezek a szövegek csupán nyers fordítások és primitív értelmezések, a valódi eseményeket és a jellemek kontúrját neki kell kihávoznia belőlük. Ez a szerbik ugyanakkor nehezebb része a szakmának. És persze mindezt jól meg kell jegyeznie, ismerősen kell mozogni a szövegben. Szétszedni majd újra összerakni az egészet. Na ez az, amit nem tudnak neki megfizetni, nincs az a pénz. No, meg megtalálni azt a dramaturgiai pontot, ahonnan az egészet ki lehet bontani, amely alkalmas arra, hogy lehetőleg sokáig fenntartsa az érdeklődést, legyen tanulsága és ami fontos, csattanúja is. Például ez a rekkencs fedőnevű, Na, ezzel sokat lehet hibázni, de sokat lehetne nyerni is, csak okosan. Azzal, hogy tudja a székely hímnuszt, már nem érdemes mit kezdeni, ezt hetente el lehet játszani akárkivel. Egyszerű olvasat, primitív, unalmas, fantáziátlan, isten ments, hogy ilyesmihez folyamodna, ez nem az ő Tudna ő mesélni a múltkor hallotta az egyik vidéki kollégától, hogy bevitték a teljes lakodalmas népet. Azok persze széthányták az összes cellát néhány kiosztott pofon, meg egy-két lerúgott vese érdekében nem érdemes ekkor a felhajtást csinálni. A verés nem cél, hanem eszköz. Ezt nem értik ezek a dilettánsok. Hát megérdemelték persze, ne, nem is árt ha majd legközelebb kétszer is meggondolják, hogy mit énekelnek, de azért lássuk be, nekünk se jó a főnökök azt hallják, hogy mi már néhány szájat sem tudunk rendesen befogni. Aztán ott van ez a trianon dolog, és tényleg bosszantó, hogy ezek nem tudnak másról beszélni, de őszintén szólva már unalmas is. Csak ebben a hónapban 14 trianonos doszert nyitottak meg, unatkozó varronők plegykájának lehallgatásával kell lefoglalnom a drága munkaerőt. Na nem, hanem az a rekkents. Akinek nincs irányítószáma, meg ahogy farkasokat tartna, abban már lehet valami. Persze mondd mindenfélét ez a gyermek, de csak haja valahonnan, nekem az öreg anyja a gyanús, az a gyáva vénasszony csak svábul meri mondani, hogy ne értsük. Lehet, hogy ezért nem rúgták ki még a pártból. Nem elíthatunk minden nyugdíjas könyvelő mellé egy-egy német fordítót, így is elég sok baj van ez az ide-oda fordítgatással. Beszélhetne legalább románul az a kurvakölyök. Nem olyan egyszerű manapság megbízható magyar találni, aki érti a szakmát, megfordítani és jó fordít. Na meg egy hat éves gyerek trianolizik itten a játékbabájának, az ember nem is tudja, hogy sírjon, vagy nevesen ezek a szülők mindent megérdemelnek, csak a kesztyűs kezet nem az biztos. Ebben a felelősség teljes posztban nem illik az embernek elbíznia magát, de azért el kell ismerni, nagy ötlet volt éppen a Zsuzsi babába tenni az eszközt. Nem volt egyszerű. Az a hülye gyerek, sem véletlenül sem felejtette volna olyan helyen, ahonnan könnyen el lehetett volna vinni egy fél órára. Úgy kellett lecserélni a közveti orvosnál azt az asszisztensnőt a miénkre. Na, az egy-kettőre megoldotta. Elvitte a babát megvizsgálni. Az anyja még meg is dicsérte, mondta neki, hogy milyen jó pedagógiai érzékkel terelte a gyermeke figyelmét az injekcióról. Szerencsére sokat van felnőttek között, és sohasem válik meg a babájától, esténként pedig elmeséli neki, amiket hallott. Igazán beszerezhetnének már valamilyen erősebb készüléket addig is, amíg preparálni tudjuk a lakást. Sajnos az importeszközökkel most takarékoskodni kell, így most csak azt tudjuk rendesen befogni, amit a gyerek mond. Hát nem csoda, hogy az íróember megőrül tőle. Szép munkát végzett amúgy a kollega. Nyilvánvaló, hogy a központi figura ez a rekkents lehet, aki farkasokkal őrizteti magát, és bőrkabáttal álcázza a székely viseletét. Ez igazi fogásnak tűnik. A többit csak tartaléknak kell meghagyni, jó lehet még valamire. Szóval jöhet még az halászat, azért ki lehet osztani két-három évet, addig sem rontja kint a levegőt, majd meglátjuk, kivel fogadjuk ki ezt a pisztrángot. A szűz az kifejezetten jóvonal, eldöntendő, hogy a prostitúcióra való felbújtást vagy a pedofília kártyát játsszuk-e játsszuk -e bár javasolni fogom, hogy mindkettőt. Az tényleg csak jól jöhet nekünk, ha híre megy annak, hogy ezek ilyenek. Valamint azonnal utána kell nézni annak, hogy melyik üzletben adnak az ilyennek narancsot. Trianuloznak és közben kurváznak, ez tetszeni fog a központban. De az a harapott vasúti sín, egy kevésbé körültekintő szakember gondolkodás nélkül használná a merénylet forgatókönyvet, de nem biztos, hogy szabad. A végén még gondolkodnának ezek, hogy itt az órunk előtt megfordulhatnak, akár, megfordulhatna akár csak a fejükben is ilyesmi. Persze el lehetne tenni tütökban is lábalul ezt a bizonyos rekkentset, de akkor kitanulna tanulna a példáján? Példát statuálni, hogy híre menjen, ez a cél. Jól volna elbeszélgetni a gyermekkel, de nem áll szóba senkivel. Próbálkoztunk a múltkor azzal a részeges nagybátyjával is, de annak se beszélt, pedig az elég megvízható emberünk, de éppen ezekkel valahogy nem elég hatékony. A családi pálya túl nehéz neki. Óvatosak sajnos, de túljárunk az eszükön, ez a jó fogás, lehet fül, jófogás lehet, főleg, hogy ebben az évharmadban még nem is teljesítettük a normát. Pedig a csapat kifejezetten jó, felkészült, megérdemelne egy kis prémiumot. Ennek a nagybácsinak is adunk mondjuk néhány cukorjegyet. Az igazi az volna, hogyha a hús és a tojás porcióját is megnövelnénk, hát ha akkor jobban odafigyelne, hogy mit mondanak a drágolátos családtagjai.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 első közlésmai vendége Józsa Márta, aki előbb az igazi prózaírását prózai írását olvasta fel, és beszéltél arról, hogy kikérted a irataidat, vagy kikérted a papírjaidat, és hogy mi mindent tudtál meg abból, hogy figyeltek, és a többi, és a többi. Ezek a szekus történetek hozták ki azokat a írásokat, mint például a igazi is, hiszen az azért első halatra követhető volt, hogy ez Románia legsűrűbb diktatúrájának a megírása vagy az ottani megélése igen, amit hallottak a kedves hallgatók, az a besugó embernek, a, vagy, vagy nem a besúgónak, hanem a besugásokat feldolgozó embernek a monológia. Nem csak én, hanem a barátaim is kikérték nagyjából egy időben. Ö, sokat olvasgattuk, megvitattuk, ö, többféle fázison megy ilyenkor az ember keresztül, van, amikor megrémül, van, amikor nagyon haragszik. Ö, mindenképpen ö, furcsa érzések álmat, és álmatlan éjszakák ö, származnak ezeknek az olvasataiból, és akkor persze természetesen ezekből származnak azok a novellák is melyek ezekre, hát próbálják feldolgozni. Két út van. Az egyik, aki nem akarja tudni, nem kéri ki ö, ezeket a papírokat. A másik út a kíváncsi, aki a téd, akit valószínűleg nem hagyott nyugodni, hogy mi minden lehet benne, ö, miért kérted ki? Vagy egyáltalán mekkora nagy mérlegelés előzte meg azt, hogy kikérjem, kérjem, ne kérjem, egyértelmű volt, hogy igen, tudni akarom akkor is, hogyha olyanokat találok benne, ami fájni fog, vagy csalódást okoz. Semmekor a mérlege, mérlegelés nem volt, én mindig is a lustráció pártján voltam, és mm -hmm. azt szerettem volna, hogy ezek a dolgok kutathatóak és feldolgozhatóaká válnak. Másfelől pedig, amikor ott voltam és kikértem, akkor mondta nekem Csendes László ebben a bizottságnak, tehát ezeket a papírokat gondozó bizottságnak az egyik tagja, hogy előkerültek már teljes kötetek is, amelyek. Kéziratok, amelyeket a szekú elkobozott. Tehát olyan dolgok tudnak ilyenkor előkerülni, amelyek akár filológiailag is érdekesek lehetnek, és ő mindenkit arra biztatott, hogy ha már másért nem is, de legalább ezért az egyért tegyemek, meg, hogy kikéri. Jobban feldolgozottak ezek a szekuritett és iratok, mint mondjuk az ittoni 3x3-as és egyéb történetek? Sokkal később kezdték el, mondjuk Magyarországon sem elég korán, a, elég korán az én ízlésemnek és annak a társadalmi elvárásnak megfelelően, amit szerettünk volna, és nagyon random módon vannak meg, tehát azt hiszem, hogy sok, még sokkal nehezebb, sokkal átláthatatlanabb, sokkal nagyobb az anyag, nagyon nehezen kutatható, viszont hogyha valaminek a nyomára bukkannak, akkor nagyon sokkal liberálisabban és egyszerűbben hozzá tud jutni az ember mind az anyaghoz, mind pedig dekonspirálják az ügynököket. Állandó tagja, szerkesztője, nagyon régi munkatársa, vagy a szimpóziumnak, az EX, illetve az új szimpóziumnak. Uh, furcsa is, vagy én hosszú ideig azt hittem, hogy te is valahonnan-onnan a annó jugoszláviai térségből érkeztél. Maga az EX-szimpózium az, uh, azonban, hogy nagyon fontosan kapcsolja össze a határon túli térségeket, egyáltalán azt a kozmopolitizmust, vagy ami számodra is fontos, tehát, hogy maga az eximpúziumban való részvételet, az mennyire ennek a kozmopolitizmusnak a levése vagy hogy ez neked azért volt-e fontos, hogy... Én nekem az új szimpóziumhoz nem volt semmi közöm, de annyi igen, hogy azon nőttem fel. Tehát azok a szerzők és azok a művek, amelyeket az Ex-Simpózión elődlapjában közöltek, azok számomra ismertek és fontosak voltak. És amikor megismerkedtem Bozsik Péterrel, illetve Mesi is Péterrel, ők akkor szerkesztették éppen, 98 lehetett, a Gonosz Banalitása című számot, és akkor mondtam nekik, hogy én szívesen írnék oda. És mondták, hogy hát írjál, írjál át, újságíró, írj, ne írjon, na jó, 8000 Írhatsz, és akkor így írtam, ami nekik nagyon tetszett, és írtam egy szöveget, amely nekik nagyon tetszett, és akkor utána nagyon sokat beszélgettünk, és volt egy éjszaka, amikor azt mondták, hogy nem tudják nélkülem elképzelni a lapot, mondtam, és megkértétek a kezemet, mondták, hogy igen, és akkor azóta csináljuk együtt, persze igen, azért, mert engem érdekel a régiónak a szabadságra törekvő kultúrája. Zárójel hogy megkérték a kezedet. Hát nem kérték meg, körülbelül nem ketten. Sokat változott az ex -impozium. Ez kellett a személyeknek a bevonása, akár a tiét, hogy tágult a látóhatár, hogy behoztál új gondolatokat. Egyszerűen az idő hozta azt, hogy más legyen egy picit ez a lap? Hát nem mehet egy lap ugyanolyan, mint huszonvalahány éven, éven keresztül, tehát mindenképpen változnia kell természetesen, igen. Új szerzők, új generációk. És akkor egy picit beszéljünk a zenéről, ami szerintem kapcsolódik a szimpóziumhoz, legalábbis az előbb hallott Balaneszkó kvartett mindenképpen. Érdekesség, hogy Romániában született, Londonban hozta létre ezt az együttest, de részt vett a Bartók uh, Célenek a feldolgozásában is. Tehát ugyanez a határon túliság, a sok-sok uh, helyen levés, miért ezeket a zenéket hoztad? Hát meg ugye Lajkó Félix volt a másik, ez egy picit jelképesen is természetesen, hogy a romániai és a vajdaság illetve egykor jugoszláviai kapcsolatok legjobb, olyan izgalmasak számomra a zenében is, mint, mint minden más műfajban, de ezen kívül mind a kettőt nagyon szeretem, ahogy a, azt a szellemességet szeretem bennük, hogy a velük hozott kincseket megpróbálják idézőjelbe tenni, megmásítani, megfordítani, szétszedni és összerakni, és szerintem nagyon melodikusak, és mind a kettőnek, ráadásul között van a filmhez, tehát csinálnak filmzenét, gyakran vannak filmben ezért is. A filmről nem beszélgettünk, de neked ez egy nagyon fontos másik tereppe az életednek, a munkádnak. Számos dokumentumfilmnek a forgatókönyvírója voltál, szerkesztője, riportere voltál, most is filmezel ha jól tudom. Éppen most fejeztünk be egy filmet Litauszki János rendező barátommal, akivel 13 valahány év együtt dolgozunk, amelynek címe Határúton, és egy vajdossági fiatal lány útkereséséről szól, tehát a téma itt is marad, egyébként írásban is átjárható, tehát a, néha, néha úgy érzem, mintha filmeznék, amikor írok vagy fordítva. Tehát amit a zenében a Balaneszkóék, azt a filmben és az írásban Hát ezen még így ebben a formában nem gondolkodtam el, de az, az a kultúrkör, amely őket is foglalkoztatja, és engem is foglalkoztat, az nyilván valahol közös. Egyébként mind a kettőjüket ismerem is, legalábbis Broneszkó és találkoztam, mert tehát ez is fontos volt. Az utolsó te válogatásodban, amivel búcsúzunk is, az a genesztől a First of... Uh, na, nem fogom tudni kimondani. A Szelling England by the Poundian. Így van, köszönöm szépen. Józsa Márta szerkesztő volt a belső közlés mai vendége. A szerkesztő Pályi Mark és a hangmester Burger Lajos növében is további szép estét kívánok. Jövő héten is velem találkoznak. Martonévát hallották. They've seen the way to He rides majestic past homes of men who care not a. Cuts off the town from view Like a cancer growth is removed by skill let it be revealed A waterfall fall is my symphony Na, na, na, na, na Na, na, na, na dino song